Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa salam Ema bad So nda isha Allah dhe dashdojm Mi marrë fjall të autorit Që <coughs> flatë rës Që është ciflat të veç që ndërlidhen me të jemumin Edhe thot Më e gjibu të jemumu bitorab Edhe është të bligim që të jemumit merët me dhe Propej këto autorin a fjallon Filon me nga shpjegu o me në sharu Se me qëfar nga lejot ose me qëfar e kemi obligim me marë të jemum Dhe autorit si gjithashojmë në vijem i përmend disa kushte Për këtë gjë me cilën ne duhet ose kemi obligim që të, merë, të marëm të jemum me të Dhe kushti i parë që përmend autore është që ajo tjetë dhe Pra dhe jo, si që dim, e dimë është di shka e njohën Edhe me këtë kusht që sjell si autori i përfasën të gjitha ato gjëra të tjera që nuk janë dhe siç është rëra, apo gurt dhe të tjera ngjashme me këtu. Pra nëse njeriu nuk ka dhe, por më marr të jem unë me të, siç është rasti nëse është në rrugtim, edhe është duke kaluar afër një toke ranore që është ose do është duke kaluar afrën një toke në selen ka balt, për shak se ka ro është i shumë, atër si pas autoritaj do të falet pa të jemëm. Do të falet pa të jemëm. Për ashtu e se, këtë ras kjo asë nuk ka ujë për me marrë abdes, dhe asë nuk ka dhejë për me marrë të jemëm. Dhe këta djetar argumentohen me disa transmitimet hadisit, ku pejga meri sallallahu aliosum ka thënë, më gjojilët turbe tuhalena tahurën, pra hadithi transmitohet të muslimi. Pra është, është bërë neve dheu i tokës pastrim, kurse në njëtë transmitim të tërë thotë, më gjojilët turabu li tahurën, dhe dheu më është bërë mua pastrim, si qka arë të i bënëbishhejbe. Këta djetarë thonë se këto dy transmitime e veqojnë përgjithsimin që ka arë të fjala për i gamere sallallahësën kur thotë, o e gjuhë i, gju i letë li e lërëndu mes gjithen më të ahura, dhe më është bërë mua toka në gjami dhe pastrim. Nga se thonë fjala më është bërë mua toka, është fjale përgjithshme, kurse dheju e veqan këtë fjale. Për këtë arsujet do të veqojmë përgjithsimin me këtë veqem që ka orën të transmitime tjera. Mirë po, kjo argumentim që e ka siltë adjetar është refuzuar nga disa adjetar tjerë Cilat kanë thënë se nëse shprehja ose fjala përgjithshme kufizohet me një gjë që vjen në përputhje me dispozitën e të përgjithshmes, atëherë kjo nuk llogaritet kusht, nuk llogaritet kufizim. Pra themeli më i këty i parimi ose i, i baza është që nëse përmanë disa pjesë, nëse përmanë disa pjesë të të përgjithshmës me një gjykim apo me një dispozit që vijen përpudhje me dispozitën e të përgjithshmës, atër kjo nuk kërkon veqim. Për shambull, për illustrojmë ta me një shambull që me kuptu ma mirë. Nëse të i kush thotë, deraj studentet, ose talebet, në zonësat e dijes. Kjo është përgjithshmë. Mirë po më nëse masë sojnë a thotë ndëraje Për shambull filanin Zeydin Shrembalin pra në gjohon arabes e shambull emrin zeyd Në dëraje zeydin Dhe zeydin një kosisht është pëj studentve Pra është pëj kërkuzve dies Atërë kjo nuk e përgjithson e, Nuk e veçan qatë përgjithsimin Gase kur ne e përmenum zeydin Ose në këtë ras po e përmenum me një dispozit Me një gjikim I cilje vjen përputhje me për gjithësinë që u përmend më lart. Mirë po nëse a themi mos e ndaraskën tjetër përveç Zeidin, dhe Zeidini kusht është për studentëve, atëh këto kemi veçim të, të përgjithshmës. Por arsyesa se ne këtu e, e kemi përmendur me një dispozit që e kundëston të përgjithshmën. Ngjëshëm me këtë kemi edhe fjalën ose mendimin e disa dietarëve, të cilët kanë folur thadithit pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, i cili thotë o fi riqqati rubul ushr. Në monedën e argjendit është obligim të dhën 2.5% zakat. Disa diatorë ka thonë, ky hadith i pejgamberit sahasum, se kë fjalë që përdoren këtë hadith, që është riqqa, që përdoret për monedën e argjendit, e veçan për gjithësimin e argumenteve që tregojnë se është obligim në në pra, njërë të nxjerr zakatin në argjendin për gjithësi, pra në mënyrë të pakufizuar. Që, pra, haditha tjera ka orë që është obligim Në zekatin në argend Por nuk e kanë veshun në monedhe në argendit Pandaj, thonë këto Kër ka thonë për jasën vëfi rëkka Sa i përket monedhe së argendit është obligim Pra me edhon 2.5% Këti argumentime i kunder përgjigjemi Duk e thonë se Edhe nëse e pranuj Që fjalla rëkka që përdojnë këtë hadith është për që le moneda e njohur E përduar e argendit prapë duke përdoru parimin që përmendu ma lartë, me përmend një piesë, ose disa piesë të të përgjithshmes me një dispozit që vijen përputhje me të përgjithshmen, kjo nuk të regon në veqim të asaj, të të, të përgjithshmes. Kjo parim që po përmendu këtë pënyru, o kur përmendu disa piesë me një dispozit, që vjen përputhe më të përgjithë shumë, kjo nuk kërkondë veqim, kjo parim vlenë vetëm atër, kur nuk kemi kufizim për mes në do një cilsie, për mes në do një uh, atributi. Mirë po nëse vje veqimi për mes në do një cilsie atër, ajo në jepë veqim. Shambull në që mëru më lartë, për shambull kër thamë ndëroj studentet. Nëse e veqoam, për shambull e themi ndëroje studentet, atë i cili është i zelëshumë në mesin e studentve. Këtu përse u përmanë kjo që është i zelëshumë, është përmanë me qëllim që me tregu veqim. Pra, nëraje vetëm atë i cili është i zelëshumë. Nga se në këtë rast, pra, këtu kemi kufizim për mes cilsis, ose për mes atributit. Në gjajshume këto është, nëse thuhët, është obligim zekati me nëzirë sa i bërket deveve. Mirë po, n ë do han zekati nuk është obligim për të gjitha deveve. Për çdo arsye nëse thuhet është obligim zekati sa i përket deveve që kullotin në natyrë vet, atëherë këtu kemi ë do han veçim. Kufizojm por arsye se është përmend cilësia ose është përmend emri se për çela deve është obligim, pra me me nxjer zekatin. Prandaj them në fund që e saktë është se te humumi nuk veçohet vetëm me dhë. Për lejohet me marë të e mu me gjdëgjë që është në bisi për faqën e tokës. Jova të më dhej. Dhe këte ka për, për argumenti për këtë është, janë dy argumenti. E para është se Allahë së pëhatë alë, se si që e di dim ka thonë surën majdën e jetin e gjashtë, fe të jemë me muë sajidën të gjibën. Mërni të e mu prej sajidit i cilë është i pastër. Sajidë në gjuhë në arabe, quhet që është gjdëgjë që ngr Wallahu subhanahu teala ka ditë se njerëzit do të trotë këto rrugëtime të tjera, por muslimanët besimtarë që të trotë këto rrugëtime edhe ultimë të tjera do të kalojnë pra mbi toka do të ecën mbi toka të cilat janë toka, të cilat janë ranore apo mbi cil të cilat ka gurë, edhe toka mbi të cilat dohancë janë janë prej dheu. Prandaj Allah subhanahu teala nuk ka veçuar as njërën prej këtyre. Ka thonë merrni te ju mbi çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Argumenti i tij është se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem bete në të bukut ka kaluaj edhe ka ecë, ka uhtuar në tokë shumë taranore, pra është e njohur ajo pjesa afër të bukut ose rreth të bukut. Edhe kur nuk është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem premërtemum ka marrë me veti ose ka bordh me veti dhe me veti dhe që me marrëtemum për ti, apo që pejgamberi sa osht fal pa temum. Nuk është përcjell kjo. Pastaj autori përmend kushtin e dytë e dhe thot tahurën, këzë e dhe të jeti pastër. Pra, ajo gjë me cilin dhe të marim të emum, dhe të jetë e pastër, tahurë. Kër autorit për po thot tahur, këtu o si kur përnaja pëshen, se gjëja me cilin e marim të emum, ose dhe ju, si pas mendimit të autorit, ndohet në tri loja. Pra, ajo që është tahurë, që është të pasër në vetën e saj dhe të pastërën ty, ajo që është tahirë, që është e, e pastër në vetën e saj, mirë, por nuk të pastron ty, daja që është në gis, që është e papastër. Pra e njëjta siç ekziston ndarja te ujë. Pasoj, po, sa i përket me dhëmit. Prandaj kur autori, po kush zon këto po thotë se dheu me cilën marrim tahur, do me cilin marëm të, jimë, do të hur, me cilën, jo me cilën marrim tahum, do të jetë tahur me këto po e përjashton dheun i cili është i papastër. Siç është rasti me dheun i cilin e ka ron urina ata nuk është pastruar prej asoj urinës. Argumenti për këto është ajeti që e lëzu më lart, ku Allah subhaneh u te luthet fetayem me musa eden tayyiban. Me netaymum ma çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës që është e pastër. Pa tayyiban në gjuhën arabe është e pastërt e kundërt e ndytës, ose të papastërt. Pra, për këtë, sajdë për këtë, sajdë të çdo gjëra që janë mbi sipërfaqen e tokës pra, nuk njihet që diqka prej atyre gjëra logarite që është khabis, pra që është i pa pasër, e, veç në rastet kur aty kondo një ndyrësir që ka ro, po që është tam urina, po diqka teter. Po është të autori me këtë kusht, po e preashtone dhe dhejën që është tahir, po që është i pasër në vete, mirë po nuk dëmën pasër ty. Si që është e, dheju, i cili ka rënë prej fëtyrës, apo prej durve, ma si që dik pasi që dikush ka mërë të e mu. Përsi pas me dhejbit, tjetërit nuk i lejot me mërë të e mu me këtë dhej, i cili ka rënë për i ftyrës apo durve të, të parit i cili ka mërë të e mu. Po ashtu, me këta preashtohet edhe në rasi kër njeri për shamull i vendosë dur të ti, ose e gudet tokën me dur të ti, i plohrosë ato, edhe e fërkon ftyrën, pas po taj vjenë tjetëri përson, edhe Ëmërdhë një pduarve të tij, edhe ai fërkon duart edhe fytyrën. Pa sipas mëdhëhepit ose sipas mendimit të autorëve këtu nuk pranohet. Edhe nuk lejohet me veprën këtë mëyrë. Për arsye se edhe ai uceli është në duar ose në fytyrë, është dhe i përdorur. Pa është përdorur në një pastrim që është obligativ. Edhe në këtë rast përderisa është përdora është tahir, po pra, është i pastër mirë, po pa, nuk të bën pastër ty. Mirëpërsa i përket tokës, biçelën merr të jemumi ose nëse dikush merr të humbën një tok, pastaj vjen tjetër edhe merr të humbë të njëjtë të njëjti vend. Pra godet tokën me me durë edhe merr të humbë të njëjtë vend atë kyllë ose kjo tokë ngrihet që është tahur, pra që është e pastër dhe bën të pastër ty. Për pra këtë trans ngrihet të që toka është tahir. Dhe për këto e kanë përmendur pra tekstualisht fu Kahaja dietar të fikut. Kjo është ngjaj shumë sigurisht se rasti kur disa njerëz pra bashkojnë Një, një grumbullë njërzve marin e, abdes për një pelgu dë vetëm po ujë që është aty logaritë që është të hur po mbetit në, pas, në pastërtin e tijë dhe të bëndë pastër si pas shrejhë dhejmi në talam shroft me ndihima i saktor që saj përket dhejhët nuk kemi ndë një loj i cili që vëtë tahir pra që është i pastër mirë po nuk të bëndë pastërti mirë po të hëndhejhë dhejhë dhe vetëm në dy loja Sigur se të ujë Pra ose është tahur Që të bënd pasër ty Dhe e bënd, e është i pasër në vetë Dhe të pasërën ty Edhe në të gjitha ato shambu i që i përmanu Ma lartë lejot me mërë të emum Ose është i pa pasër Pra në gjithë Pasaj vazhdo në autorit thot Gajra muhterikin Edhe mos me qenë dhe i pjekur Mos me qenë dhe i pjekur Me zjar Pra kjo është kushti i tret Që përës jelë autorit Pri kushtetve dhejot ose atyre gjëra me cilat në lejot me marr, ose e kemi obligime më martë të emo po nëse dhej është i pjekur si që është rastje do më thon kër në dhej ose baljt pjekët në zjar apo do më thon në forma tjera, në forma të ceramikës apo cementit e kështu marad si pas autorit nuk lejot me martë të emo me këto gjëra mirë po që e othejmi e thëtë këmendim është i dobët Dhe sa këto është që lejot me martë e bom me gjdo gjë, që është në bidhe, në bitok. Qoft ajo dhe, qoft ajo rër, qoft guri, i cili nuk është pjekur në zjarë, qoft guri cili është pjekur në zjarë, qoft dhe i lagur, i, pa që u lag, qoft i tërt, ose i thasë si që është qërpici, me gjitha këto lejot me martë e bom. Pasaj autore e si jelë, kushtë në kadrë, thotë lehu gubarë këy dhe do të më pas pluhur. Po për kushtet e dheut me cilën duhet më marr të jem, më thënë se ai duhet të ket pluhur. Nëse nuk ka pluhur, atë të jemun nuk është i saktë. Siç është rasti qysh sa më lart me dheun e lagur ose dheu që është është ngom me ujë. Për shembull, nëse jemi në një vend ku bi atok ka rën pak shi dhe ka lag tokën ka rad në i rikë shi dhe ka lakë tokën dheri sa u largu plohëri prej saj atër nuk lejohët me marë temum me këtë tokë mirë po do të më falë pa temum argument për këta kanë përmend këta djetartë është ajetin, surët majde këllas më hatële a thotë fem se hu bi vujuhi kumë e i di kumë min pëshini fëtyra dhe durët e juja prej ti prej ti ba, këtu kanë argumentu me këtë pjesësën prej ti Ka thonë se pjesë e zaminë këto të regon pjestim, atë po të regon pjesë. Pra dhe kjo nuk mund të realizohen dryshën vejt se nëse thejme që ajo togë do të këtë plohër për i cilës ndohet një pjesë e, e cilja kapët për durve dhe për ftyrës. Pra që kapët për durve dhe pas taj i fërkojmë ftyrën edhe shuplakat. Mirë po shëllë thë e minë i thotë, e sakta është që kjo nuk është kështë. Edhe argumenti për këto është se Allah subhanahu taala ka përgjithsuar. Për në fjalën e tij ka thonë fe taye me musaiden tayeb. Men teyem tayem prej saidet, pa atyre gjëra që mbi sipërfaqen e tokës janë të pastërta. Edhe dytë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështa më lart ka udhëtuar në toka të cilat kanë cin dre anore. Edhe në toka në përcelat karashi. Ës nuk është transmetuar se pejgamëson këtë rastë ka lënë te yemumin e u fal pa teum. Ndërës asaj për këtë argumentimit të autorit, ose të argumentimit të këtyre djetarë që e kanë këtë mendim, që piesë e zaminë këto të regonë piesë, pra prej të regonë piesë, përgjigja për këto është se në këtë rast, piesë e zaprej nuk të regonë, të thonë ndarja, në piesë, mirë po të regonë filimin e një fundi, apo të regonë filimin e një qëlimi. Sicc është rasti, kur po në gjuhën arabe thuhet Sirtu min Mekkatā ilā al-Madīnah. Ka udhëtu prej Mekës në Medinë. Pra tregon fillimin e udhëtimit këtrrës. Edhe pse kjo realisht në gjuhën arabe është një kundërshtim me kontekstin e jashtëm apo kuptimin e jashtëm të fjalës, mirëpo kjo vjen përputhje me sunetin e pejgamberisë ja, së homsë. Që ashtu siç është më e lartë pejgambera sonë kur nuk e kalon te Imamin në këtë raste. Edhe ajeti që e shërën këto ma shumër se Ajeti që ka orë në surë në isa Që fletë për të jëmumi nuk u përmen pjesë za prej Min Pra Allah së fratë alë a thë në surë në isa Në ajetin 23 Fe të jem me musa i dhe në tajimën Fem se hubi u gjumëfikum e i dikum Pas rani me dhe i të pasër Dhe for koni ftyrat e dur të juve Nuk i ka përmen min Prej ti Edhe ajetin surë në isa Pra ka orë para ose ka zbitë para ajetin surë në ma i dhe para jetit në surën majdë. Po ashtu, aje që e forcënë edhe më shumë këtë mëndimë është se, është hadithi Amarit, radiallani se li trasmetohet të Bukhariu, ku të regohet se pigameri sallallahu, paris pasi që e ka godit token me durtit, me shuplaket e durve, po kur ka dosh me martë e unë, pas ta ju ka fryjt durve. Edhe si që dihet, në këtë ras kur i fryjt durve, kjo fryjt e pra e larkon plohërin, edhe gjurëm që i ljan plohërin. Pra saktashë nuk është kusht që çësha ky kusht pra nuk vlen çësha ka përmendën autorin. Edhe gjithashtu, domthon edhe saktasht nuk e përmend autori mirë, po diatarët e madhëhebet hanbeli kanë kurzuar, kanë kurzuar se edhe ky lloj me cilin të cilën marrim temun, këtë do lloj mubah. Po të jetë i lejuar në kuptimin që mos jetë i vjedhur. Mos jetë dhe i vjedhur. Nëse dheu nuk është mubah atër nuk është i saktë te imumi, nuk pranohet te imumi. Mirpo sesë si di për këtë çështje ka mos pajtimje. Siç e kemi përmendur um, më harrat edhe ë mos pajtimin sa është kusht që uji me të cilin marrim abdes apo marrim gusl të jetë mubah, të jetë lejuar. Po ashtu ë kemi rastin kur dheu ë mos nuk është mubah kur ë ky dhe është në tokë e cila është uzurpuar. Po sikur dikush e ka marrë dhënë shumë pitjet. Në kët rast, sipas autorit ose me diatarët me dhe i Banveli nuk lejohet ose nuk është i saktë i humbën nëse marrëm prej asoj tokë. Mirpo asakt është ëh të humbë është pranohet, pra është i saktë. Sikur në rastin kur dikush e uzurpon një bunor, një pus edhe domthonë është e saktë nëse merrem nëse morëm abdes me ujin atiput, me atipusin. Mir po dietar fu ka hajon këtras ka thonë Allahu mëshiroft që në këtë rast është me kroh. Është e urryrë e pa pëlqyeshme që me marr abdes me ujin e tkëbunorë, po nëse ai bunor është në tokë të zhurpuar apo që është marr dhunshëm po ashtu, domthonë edhe rasti me marr të emun për një dhëu, çi takon një tokë që është Po është me krohë mirë, po inshallah të jemumë e është i sakt. Pasta e autori i përmen farzët të jemumit, obligim po obligimet të të jemumit. Me cilat bëtë obligim të jemumit mirë, po për sante, po mjë afloj ma kësh, që mjë alonë vanden edhe pythjave, nësa ka pythjave e internetit. Dhe Allah adhima mirë, Allahu alim, Allahu mësallim, wa sallim, alani bina muhammad, wa ala alihi wa sahamihi, e gjemailin.